Aupa, e, badakizu ezein den menua? Puf, nik irakurri dut sarreran, baina dagoeneko aztu zait. E, Atsola dizu, ez da tiak? Ez, ez. Ia. Azteko espagetiak rokefort eta gambekin. Entxalada mistoa, azalorea, badakizue egosia eta baratxuri frigitua gainetik. Zainzuriak saltxa berezi batean edo menestra. Ui, ba, azalantzan dago, azalore eta entxaladaren artean. Bueno, nahi, baduzu nik eh, azalorea hartuko dut, eta zuk entxalada, eta gero egingo dugu erdibana. Ongi, ba, orduan horixe Beraz, azalore plater bat eta entxalada bat. Bigarren baduzue baduzu e, xerra e piper berdeekin, saieskiak e patatekin, legatza saltxan, piper beteak eta lasaina aragiz betea. Mm. Eh, nik lasaina, ara betea. Ba, nik xerra. Posible da piper izan beharrean piper gorriak izatea? Ba, ez dut uste arazorik egongo denik. Orduan, xerra piper gorriekin, nos edaz? Edateko? Ura naturala. Besterik? Ez, biok ura. Ia, yeah. postrerik hartuko duzue? Ba, zer dago? Etxeko mamila, flana, txokolate musa, tarta, arroz esnea, jogurta edo fruta. Ba, nik txokolate musa. musa. Mm, zin nengo zoa. Ba, nik beste bat. Bida, inbidia, mandia zo. Iakaferik. Ez ez, postrearekin nahikoa. Eskerrik asko. <totipen>